У тиші тілінг-шоу пролунав постріл Тепер у цій тиші лише запитання І сліпий, що знає на них відповідь Ернест Брама, Таємниця тілінг-шоу Частина друга Дивна справа, повчальна Але я більше ніж наполовину шкодую Що я взагалі про неї почув Зауважив Карадос, коли вони виходили з квадратного дому на тиху стежину. «Молода леді, здається, вдячна, сер. наважився припустити Паркінсон. «Молода леді, це і є справа, Паркінсон», – відповів його господар досить похмуро. Через кілька десятків ярдів далі хитка-хвіртка давала доступ до подальшої стежки, що зрізала кут, який шосе утворювало з вузькою доріжкою. Це був їхній шлях, але замість того, щоб йти по коричневій лінії втоптаної землі, Карадос повернув ліворуч і вказав наряд будівель, що утворювали задню частину однієї зі сторін чотирикутника, через який вони пройшли. «Ми дослідимо тут», – сказав він. «Ви бачите, як увійти?» Більшість будівель виходило у двір, але в одному кінці ряду Паркінсон знайшов двері, зачинені лише дерев'яною клямкою. Приміщення за ними було непроглядно темним, але солодкий запорошений запах сіна, а також із-за дверей клацання кінського копита по каменю і брязкіт ланцюгів недоустка в кінці ясел свідчили, що вони потрапили до сінозаготовчого сараю, розташованого за стайнею. Карадос простягнув руку і доторкнувся до стіни одним пальцем. «Нам не потрібно йти далі». Зауважив він, і коли вони відновили свій шлях через поле, він дістав хустку, щоб витерти смак побілки зі свого язика. Меделін розповідала про поступовий занепад високого амбара, але карадос навряд чи був готовий до злиденного запустіння, яке описав Паркінсон, коли вони наблизилися до садиби наступного дня по обіді. Він навмисно обрав шлях, що пролягав через багато погано оброблених полів молодого відмарша. Полів, на яких осока та сухоребрик, свідчили про занедбані дренажні системи та млявий обробіток ґрунту. На землі ворота та огорожі були зламані і недоглянуті. Будівлі, повз які вони проходили, були порожніми. І то тут, то там показували скелети голих кроків у небо. Занедбана, прокоментував сліпий чоловік, читаючи знаки. Спраглив власник і голодна земля. Їх обох не можна було нагодувати. Хоча це був день засуви і замки на вхідних дверях довелося відчиняти у відповідь на їхній стукіт. Коли двері нарешті відчинилися, перед ними стояла зморщена, маленька стара жінка, що виглядала трохи зловісно, в комічному сенсі, і була доволі забруднена. Містер Френк Відмарш, відповіла вона на вічливе запитання Карадоса. Отак. Він тут живе. Френку, покликала вона по коридору. «Тебе питають!» «Що таке, мамо?» Відповів повний, сильний чоловічий голос досить ліниво. «Прийди і подивися!» І стара зловтішно дивилася на Карадоса своїми блискучими очима, наче ця ситуація була чудовим жартом між ними. Почувся звук пересування стільця, і в кінці коридору з'явився високий чоловік у сорочці. «Я вам не знайомий, але я зупинився в готелі біля моста» і почув про ваше дивовижне спасіння в четверг, пояснив Карадос. Я був настільки зацікавлений, що дозволив собі прийти, щоб привітати вас із цим. О, заходьте, заходьте, сказав Вітмарш. Так, це було якесь диво, ви згодні? Він провів їх назад до кімнати, з якої вийшов, що була наполовину кухнею, наполовину вітальнею. Вона принаймні мала свою перевагу, просте, але затишне тепло. А деякі з олов'яних та порцелянових виробів, що прикрашали кімнатну полицю і буфет, потішили в серце будь якого колекціонера, ви бачите, нас трохи неохайними, ми не чекали відвідувачів. Вибачився молодий чоловік з деякою зневагою до свого оточення, а я вагався чи приходити, бо думав, що ви будете оточені друзями це цілком буденне зауваження, здавалося, викликало у місіс Вітмарш невимовну втіху і протягом кількох секунд вона здригалася від беззвучного сміху над самою ідеєю. «Замовкни, мамо!» – сказав її сумлінний син. «Не зважайте на неї, вона часто так поводиться», – зауважив він своїм гостям. «Річ у тім, що ми відмерші не надто популярні в цих краях. Звісно, мене це не турбує, я занадто багато чого бачив. І якщо брати загалом, відмерші на це не заслуговують». Ах, почекай. Поки доторкнешся до вугілля, мій хлопчику, тоді побачиш. Втрутилася стара леді із злостивим тріумфом. Думаю, ми тоді покажемо їм, а, мамо. Хвацько відповів він. Можливо, ви чули про це, містере. Карадос, він карадос. А це мій слуга Паркінсон. Мені потрібен супровід, бо мій зір мене підвів. Так, я чув щось про вугілля. Здається, доля зараз на вашому боці, містере Відмарш. Можу запропонувати вам сигарету? Дякую, цього разу не відмовлюся. Це турецькі, гадаю, цілком нешкідливі. О, справа не в цьому. Я можу курити просту люльку, на рівні з будьким, але папір мені дошкуляє губам. Я сам їх скручую і використовую такий особливий папір, у якого край не клеїться. Папір, безумовно, іноді є недоліком. Погодився Карадос. Я це помічав. Чи можу я спробувати одну з ваших? Вони обмінялися сигаретами, і відмарш повернувся до теми трагедії. Це викликало неабиякий галас, можу вас запевнити. Зауважив він із самовдоволенням. Я впевнений, що так. Це була головна тема розмов, коли я був у Лондоні. Невже це правда? Хоча і відверто байдужий, до думки сусідів, навіть Вітмарш не залишився глухим до того, що казали у столиці. «Що ж там про це кажуть?» «Я схильний думати, що вся увага буде зосереджена на поясненні, яке ви дасте на слідстві, щодо причини сварки». «Ось бачиш?» – вигукнула місіс Вітмарш. «Помовч, мамо! На це легко відповісти, містер Карадос. Була ділянка для полювання на качок, що лежала між нашими двома маєтками. Але, можливо, ви вже читали про це в газетах? Так, я читав про це, визнав карадос. Але, відверто кажучи, причина здалася мені занадто незначною для такого фатального кінця. А що я казала? Вони не повірять! Вигукнула невгамовна дама. Молодий чоловік кинув гнівний погляд у бік матері і знову повернувся до гостя. Та це лише тому, що ви не знали дядька Вір'єма. Для нього будь-яка причина була достатньою, аби посваритися. Ось наведу приклад. У четвер, коли я зайшов, він курив люльку. Ну, за якийсь час я дістав сигарету і закурив. І хай мене грім поб'є, якщо він одразу не обернувся і не накинувся на мене через це. Як вам така поведінка від власного родича, містера Карадос. Незрозуміло, мушу визнати. Боюся, я сам був схильний сперечати з цього приводу. А що зробили ви, містер Вітмарш? Я прийшов туди не для того, щоб сваритися, відповів молодий чоловік, напівсердитий від спогаду. Це був його будинок, я викинув її в камін. Дуже люб'язно з вашого боку, сказав Карадос. Але якщо дозволите, річ не стільки в тому, чому він мав стріляти у вас, скільки в тому, чому він мав стріляти в себе. «Джентльмен здається доброзичливим. Краще запитаю у нього поради, Френку». Вдрутилася стара жінка. «Замовкни, мамо!» – різко сказав Вітмарш. «Ти що, з глузду з'їхала?» Її уявлення про судове розслідування полягає в тому, що ніби мене судять за вбивство. Пояснив він Карадосу з легкою зневагою. «Насправді ж дядько Вільям був дуже запальний чоловік. І як це часто буває з такими людьми, легко втрачав контроль над собою. Не сумніваюся, він був певен, що застрелив мене. Стріляв він добре, а сила удару справді відкинула мене назад. Він був ще й страшенно гордий, не терпів, щоб йому суперечили або вказували, що робити. І коли усвідомив, що накоїв, і в одну мить збагнув, що його судитимуть і повісять, то, мабуть, вирішив, що самогубство – найпростіший вихід із становища. Так, це звучить досить розумно. Визнав Карадос. Та ви не думаєте, що будуть якісь проблеми, сер? Тривожно запитала місіс Вітмарш. Френк уже запевнив, що йому байдуже до місцевої думки. Та карадос відчув, обидва затамували подих, чекаючи на його відповідь. «Та ні», – промовив він з важливим виглядом. «Не бачу жодних підстав для інших припущень». «Хіба що?» – додав він замислено. Якийсь тимущий адвокат наполягатиме, що в цій суперечці криється щось більше, ніж видно на перший погляд. Ох, ці адвокати, ці адвокати! Просто гнала стара леді в паніці. Вони можуть змусити сказати вас все, що завгодно. Вони ж не змушують мене нічого казати. На самовдоволеному обличчі промайнула хитра посмішка. Та й зрештою, хто взагалі збирається найняти адвоката? Родина покійного джентльмена може забажати це зробити. Обидва сини за кордоном і не зможуть повернутися вчасно. Але хіба тут немає дочки? Я так зрозумів. Вітмарш коротко неприємно розсміявся і повернувся, щоб подивитися на свою матір. Меделін не буде. Можеш не сумніватися. Це останнє, чого вона захоче. Маленька стара істота з захопленням дивилася на свого великого показного сина і відповіла вдячною гримасою, що зробила її схожою на щура, ще більш гумористичною. «Хе-хе-хе, <міст> не захоче!» – захихотіла вона. «Це ні до чого!» Підморгування змінювало кивки та багатозначні посмішки, поки вона не перейшла в стан тихої бездіяльності. І Паркінсон, який був зачарований її вивертами, не міг вирішити, чи вона все ще сміється, чи заснула. Карадос залишився ще на кілька хвилин, і перш ніж вони пішли, він попросив подивитися годинник. Унікальний сувенір містера Вітмарш. Зауважив він, оглядаючи його. Думаю, це стане сімейною реліквією. Він більше ні на що не годиться, а був вже знаменитий хронометр. Практично сказав Вітмарш. Обох стрілок немає. Так. Скло, звісно, розбилося, і вони, мабуть, зачепилися за тканину в моєї кишені і відірвалися. Цілком природно. Постріл пролунав о 10 хвилині після 9 -ї. Молодий чоловік на мить задумався, а тоді кивнув. Приблизно так, погодився він. Ближче, ніж приблизно, якщо ваш годинник був точний. Дуже цікаво, містере Відмарш. Я радий був побачити годинник, який врятував ваше життя. Замість того, щоб повертатися до готелю, Карадос наказав Паркінсону йти дорогою до бароні. Меделін була вдома, і зі звуків голосів, здавалося, у неї були інші відвідувачі. Але вона відразу вийшла до Карадоса і на його прохання провела його в порожню вітальню, поки Паркінсон залишався в холі. «Ну що?» – нетерпляче запитала вона. «Я прийшов, щоб сказати вам, що мушу відмовитися від справи», – сказав він. «Більше нічого не можна зробити, я повертаюся до міста, сьогодні вночі». «О, я думала, я, я думала». Безпорадно, пролепетала вона. Ваш кузен не взяв револьвер, коли був тут у четверг, мій світмарш. Він не стріляв собі у годинник, задля того, щоб потім, пізніше того ж дня, усе виглядало так, ніби на нього було скоєно напад. Він не перезаряджав патрон холостим зарядом». Він не стріляв навмисно у вашого батька, а потім не випалив холостим пострілом. На нього справді було здійснено напад, і газетна версія загалом відповідає істині. Уся ця вигадана конструкція так тонко вибудована на припущеннях і натяках, розсипається на порох. Та ви покидаєте мене, містер Карадос, сказала вона тихим, гірким голосом. Я бачив годинник, годинник, який врятував життя Вітмарша. Продовжував він незворушно, він врятував би його знову, якби було б потрібно. Він показує десять хвилин по дев'ятій, час до хвилини, в якій, як погоджено, було здійснено постріл, завдяки якому проведенню він міг знати, у яку саме хвилину трапиться його нагода. Коли я бачила годинник у четверг увечері, стрілок на ньому не було їх немає, але залишилась вісь. Це старомодна модель і стрілки можна встановити лише в одному положенні. Це положення вказує на 10 хвилин по дев'ятій. Напевно, було б легко змінити це пізніше. У цьому випадку доля була б дивно систематичною, місвітмарш. Куля, що розтрощила механізм, так заблокувала його дію, що він не зрушиться ні на дрібницю, ні в один бік, ні в інший. Є щось більше, ніж це. Щось, чого я не розумію. Наполягала вона. Я думаю... «Я маю право знати. Оскільки ви наполягаєте, є. Це пиш від холостого патрона, яким ви вистрілили в надвірній будівлі». «О, як ви? Як ви можете?» Вигукнула вона в момент спантеличеної незахищеності. «Ви повинні залишити фокуснику кілька його трюків для ефекту. Звісно, ви вистрілили так, щоб дорогоцінна кулька не загубилася» а той аркуш паперу, який вийняли з сигарети, що відмарш кинув у порожню камінну решітку. І, звісно ж, зробили це на певній відстані від будинку. Навіть такий тихий постріл міг би привернути увагу. Так, зізналася вона, раптом піддавшись втомленій байдужості. Це було марно. Я була дорепою, що протиставила свою кмітливість вашій. Тепер я думаю, містер Карадос. Ви будете змушені здати мене правосуддю. Ну ж бо, чому ви нічого не кажете? Нетерпляче кинула вона, коли він не відповів. Люди часто ставлять мене в таке незручне становище і перекладають відповідальність на мене, — пояснив він нарешті. Кілька років тому у Лондоні була збудована велика і велична будівля, і її гарно назвали Королівський палац правосуддя. Це була її офіційна назва, і саме так вона мала називатися. Але дуже скоро люди почали називати її судовими палатами. І сьогодні, якщо ви попросите лондонця показати вам дорогу до Палацу Правосуддя, він безсумнівно вважатиме вас релігійним маньяком. Ви бачите мою проблему? Це дуже дивно, але я нітрохи трохи не соромлюся перед вами за те, що я зробила. Сказала вона, заглиблена у власні думки. «Я навіть не боюся розповісти вам про все. Хоча за дещо з цього я безумовно маю соромитися». «Чому так?» «Тому що я сліпий». «О ні», – дуже впевнено відповіла вона. Карадос посміхнувся її рішенню, але не намагався пояснити, що коли він більше не міг бачити обличчя людей, йому поступово було дано силу заглядати в їхні серця. Наші деякі своєю чергою сильні, вільні душі інстинктивно відповідали. Існує така річ, як дружба з першого погляду. Припустив він. Так ніби ми, давні друзі. Погодилася вона. Шкода, що в мене не було дуже надійного, вірного друга. Оскільки моя мама померла, коли я була зовсім маленькою. Навіть мій батько був. Дивно про це зараз думати. Ну, майже чужим для мене насправді. Вона подивилася на безтурботне і добре обличчя Карадоса і посміхнулася. «Це велике полегшення мати можливість так говорити, без необхідності брехати», – зауважила вона. «Ви знали, що я заручена?» «Ні, ви мені цього не говорили». «О, ні, але ви могли про це чути. Це священник, якого я зустріла минулого літа. Але, звісно, тепер цьому кінець». «Ви розірвали стосунки?» Обставини розірвали їх. Дочку чоловіка, якому не пощастило бути вбитим, ще, можливо, потерпіли б, як дружину вікарія. Але дочку вбивці і самогубця – це немислимо. Розумієте, вимоги до цієї посади здебільшого соціальні, містер карадос? Можливо, ваш вікарій має інші погляди. О, він ще не вікарій, але він з досить хорошої родини, тому це цілком забезпечено. І він мусив би страшенно розриватися, якби вибір залежав від нього. Насправді, він, мабуть, досить швидко переживе мою відсутність. Але бачите, якщо ми одружимось, він ніколи не зможе пережити мою присутність. Це завжди буде стояти на шляху його просування по службі. Я дуже багато працювала, щоб це стало можливим, але цього не може бути. Ви були готові навіть відправити невинну людину на шибеницю? Я думаю, що так. Свого часу. Зізналася вона відверто. Але я навряд чи думала, що до цього дійде. Є так багато доброзичливих людей, які завжди організовують петиції. Ні, коли я стою тут і дивлюся на себе там, я відчуваю, що не змогла б повісити Френка, незалежно від того, наскільки він цього заслуговував. Ви дуже шоковані, містера Карадос. Ну, я бачив молодого чоловіка. Але покарання навіть із відстрочкою. Все ще здається мені трохи суворим. Визнав Карадос із приємною неопередженістю. І все ж, звідки ви знаєте, навіть зараз, що він, як ви кажете, невинна людина? Я не знаю. Було прямим визнанням. Я лише знаю, що в цій дивовижній справі, наскільки сягає моє розслідування, він не вбивав вашого батька власною рукою. Не за вашими судовими палатами. Запропонувала вона, але у великому палаці правосуддя. Ну добре, ви й будете моїм суддею. Вона відійшла від нього, перетнула кімнату і стала біля квадратного потворного вікна, дивлячись назовні, але так само сліпа, як і карадос до деталей сонливого пейзажу. Я зустріла Френка вперше після того, як виросла, близько трьох років тому, коли повернулася із школи-інтернату. Я не бачила його з дитинства, і мені він здавався дуже високим і мужнім. Здавалося, це була страшенно романтична річ – зустрічатися з ним таємно, за таких обставин. Звісно, мої думки полетіли до Ромео та Джулієти. Ми клали пристрасні листи один для одного в дупло дерева, що стояло на межі. Але згодом я зрозуміла, спочатку поступово і не вірячи, а потім одного вечора з раптовою жахливою впевненістю що мої уявлення про романтику не збігаються з його. Я пережила те, що, здається, називається вузькою втечею. Я була рада, коли він поїхав за кордон, бо постраждало лише моє самолюбство. Я ніколи не була закохана в нього. Лише закохана в ідею, закоханості в нього. Кілька місяців тому Френк повернувся до високого амбара. Я намагалася ніколи з ним не зустрічатися. Але одного дня він наздогнав мене на доріжці. Він сказав, що багато думав про мене, поки був у від'їзді, і чи вийду я за нього заміж. Я сказала йому, що це неможливо в будь-якому разі, і крім того, я заручена. Він холодно відповів, що знає. Я була приголомшена і запитала, що він має на увазі. Тоді він дістав пачку моїх листів, які він зберігав десь увесь цей час. Він наполягав на тому, щоб прочитати уривки з них і пояснити мені, що означає те і інше. І що як усі скажуть, це доводить. Я була в жаху від того, яке значення можна було надати моїм безглуздим, але невинним почуттям. Я назвала його боягузом, мерзотником, нікчемою, підлим негідником і всім, що могла пригадати на одному подиху, поки не відчула, що мені стало зле від хвилювання і безіменного, наростального жаху. Він лише засміявся і сказав мені подумати а потім пішов далі, підкидаючи листи в повітря і ловлячи їх. Не варто вникати у всі випадки, коли він зустрічав і погрожував мені. Я мала вийти за нього заміж, інакше він мене викриє. Він ніколи не дозволив би мені вийти заміж за когось іншого. А потім нарешті він розвернувся і сказав, що насправді взагалі не хоче одружуватись зі мною. Він лише хотів змусити батька дати згоду на початок видобутку. І це здавалося найлегшим способом. Це називається шантаж, мій світмарш. Слово, яке ви, здається, до нього не застосовували. Покарання може сягати до вічного ув'язнення в крайніх випадках. Так, це справді був він. Він прийшов у четверг з листами в кишені. Це була його остання погроза, але він не міг змусити мене. Я можу здогадатися, що сталося. Він прочитав листа і запропонував угоду. А мій батько, який був дуже пристрасним і гордим в деяких питаннях, вистрілив у нього, як він думав, а потім сорому і в безумстві відчаю покінчив із життям. Тепер, містер Карадос, ви будете моїм суддею. Гадаю, буде достатньо, якщо ви з'явитесь на суд, коли вас покличуть. Промовив сліпий чоловік, і в його голосі чулося велике співчуття, Через три тижні до вежі було доставлено рекомендований лист із поштовим штемпелем Ліверпуля. Прочитавши його, Карадос поклав його до спеціальної шухляди свого столу. І раз чи двічі в наступні роки, коли його робота здавалася досить безплідною, він виймав його і читав. Ось, що він містив. Дорогий містере Карадос, уже після того, як ви того недільного вечора пішли від мене, до дверей у темряві підійшов якийсь чоловік і спитав мене. Я не побачила його обличчя, бо він тримався в тіні. Але його постать була чимось схожа на вашого слугу Паркінсона. Мені вручили пакунок, і він зник, не промовивши їй слова. З цього я роблю висновок, що, можливо, ви все ж не поїхали так швидко, як мали намір. Я була рада мати ці жахливі речі, кинути їх у вогонь і побачити як вони повністю зникають із мого життя і життя всіх інших. Мені цікаво, хто у світі ще зробив би так багато для самотньої істоти, яка просто промайнула через кілька днів його насиченого життя. А потім мені цікаво, хто ще міг би. Але є щось інше, за що я вам дякую зараз набагато, набагато більше. І це за те, що ви врятували мене від сліпоти моєї власної пристрасної дурості. Коли я озираюся, напрірву підлості, зради та провини, в яку я б навмисне кинула себе і була б приречена жити в ній усе своє життя. Я ледве можу змусити себе писати. Я не скажу, що не страждаю зараз. Думаю, я буду страждати ще багато років, але вся гіркота і, думаю, вся жорстокість відпустили. Вибачте, що я пишу з Ліверпуля. Я взяла квиток другого класу до Канади і ми відправляємося сьогодні ввечері. Віллі, який повернувся до барані минулого тижня, позичив мені всі гроші, які мені знадобляться, поки я не знайду роботу. Не хвилюйтеся, я їду не з туманною невпевненістю байдужої друкарки чи пригнобленої гувернантки, а як кваліфікована хатня робітниця, здібна кухарка, покоївка або різноробоча, якщо буде потрібно. Спочатку це звучить досить неймовірно, чи не так? Але такі речі трапляються, і у мене все буде дуже добре. До побачення, містер Карадос. Я буду згадувати вас дуже часто і з великою вдячністю. Меделін Відмарш Після слова Так, дружба з першого погляду існує. Ви прослухали аудіокнигу «Таємниця тілінг-шоу Ернеста Брами». Наступна історія циклу про Карадоса буде доступна на каналі. Дякую, що дослухали до кінця. До зустрічі у наступній справі «Сліпого детектива».